Днес предстои нов опит за представене на билгийския филм Близо, чиято прожекция беше усуетена в събота с агресивна демонстрация пред кино Одеон. Няма да позволим на екстремисти да всяват страх, казват организаторите на София Фест. Отворено писмо към българската общественост и медиите отправиха и зрители на кино Одеон, които бяха нападнати от радикални националисти на 10 юни. Също днес те организират шествие под надслов Европейски съюз и демокрация Фашизмът не е патриотизъм което ще започне от 18.30 от президентството и ще стигне до Народното събрание Ирина Недева разговаря с Галина Лачева социален активист и координатор на Солидарен кръг срещу насилието основано на пол Не си сам, не си сама Да чуем секунди от меко казано неприятната атмосфера на това, което стана пред кино Одеон в събота Руси, руси, педофили, не са гледали филма и няма представък става въпрос за съвсем други неща. Тук за никога педофирска пропаганда не мога но има някакви хора, които само са женският глас, който чуваме. Най-вероятно е вашият глас, Галина. Питате защо и за какво ви наричат педофили? Обръщате се и към полицията. Виждаме ви на тези кадри, които бяха разпространени в социалните медии. Кажете накратко какво се случи? Благодаря много за възможността и моята гледна точка да бъде изложена. Видях, че многократно по медиите се изявиха националисти, като търпевш от това, което се случи пред киното, Практика за мен е важно да изтъкна, че става дума за посегателство върху правото ни да се насладим на един прекрасен филм, за който бях чела рецензии предварително и които предупреждават а, какво може да бъде а, чувствително като тема. Разбрах, че става дума за филм за вредата от хомофобията, която може да тласне млади хора дори към самоубийство, а като във филма няма абсолютно никакви сексуални кадри. Става въпрос за близостта между млади хора, които са подложени на хомофобски атаки дори без да се изявени. Всъщност, филма е белгийски, и този филм е един от номинираните за наградата на Европейския парламент Лукс и се състезава наред с останалите, бългийския филм Близо, Клоус. Пишете в вашето отворено писмо, че този сблъсък с симпатизанти на партия Възраждане и радикално настроени младежи е станал обект на дезинформация включително по българската национална телевизия. Какво имате предвид? Има предвид, че беше допъснато изразяване на а, информация, а, която не е проверена, фактически. Имаше обвинение, че има а, а, педофилия в а, а, филма, че той застрашава младите хора а, по някакъв начин. А, става дума за точно обратното. Базираше се на твърдения, че има възрастово ограничение на базата на това, че има някакъв тип а, извратена сексуалност в филма, както че споменах, няма никаква извратеност. Причините той да бъде ограничен за по-млади зрители е заради наличието на хомофобски атаки и самоубийство, което е трудно поносимо за младежи. Всъщност, когато говорим за езика на омраза, който може да доведе и до това, нещо показано в филма Клоус на този бългийски известен режисьор, трябва да каже, че вие имате особена чувствителност по тази тема, езика на омраза. и и престъплението от омраза, защото още като млада ставате жертва на насилие и говорите за това, за да помогнете на други жени да намерят сили да се борят срещу насилието, основано на пол. Какво ви се случи? конкретно на вас по време на този сблъсък пред Кино Одеон, който доведе до спиране на прожекцията, на която вие искате да отидете като свободен гражданин на Европейска държава? Действително има голяма връзка между личните ми преживявания от миналото. Може би ми е важно да отбележа, че тези дни се навършиха точно 30 години от моето отвличане в сексуално робство, от което се принудих да избягам, това е пак от ключово значение. Принудих се да избягам, като скочих от висок етаж. Тоест за мен самоубийството беше единственото решение в такава клопка. Така че за мен и, и речта на омразата, която беше ретравмираща този, вербалното насилие, но още повече поругаването на, на жертвите и опита на творците, които ни дават глас, да бъде цензурирано. Беше особено а, силно ретравмиращо. За моето лично преживяване излизане от а, ролята на жертва и влизане в ролята на оцелял, с което по мнението на мнозина вдъхновявам много хора, е било изключително голяма важност а, а, да защо това решение, самоубийството, не е наистина решение, освен в най най най краен случай. Зная какво е да бъдеш поставен в такъв случай и желая да се действам до такъв крайен случай, да не се стига в никакъв друг живот. Най-случайно излъчихме документалния запис от тази вербална агресия спрямо зрителите на бългийския филм. Разпознавате ли някои от лицата срещу вас, тези хора, които ви кръщяха и които успяха да спрът прожекция на европейски филм, който има шанс да получи наградата на Европейския парламент. Разпознавате ли лица, които сте виждали и преди? Реално погледнато разпознавам много повече лица, отколкото дори сме заявили в нашето отворено писмо до медиите заедно с няколко други потерпевши зрители. Имаше ли хора от забраненото неонацистско шествие известно като Луков марш? Имаше хора от Луков марш, имаше от организаторите му лица, които са свързани и с БНС, и с ВМРО, и с възраждане, и с проблематични НПО-та, които се заявяват като пазители на свитно родно, традиционно и така нататък, но всъщност го порогават родоотстъпнически и изрожденски, смея да твърдя. С Със сигурност от тях най-често сме, сме си пресичали пътеките с самоназначилния се един вид Министър, национален министър на педофилията Ален Симеонов и пакетно движещия се с него, уж преподавател по история, но всъщност пръскаща антиджендърна идеология личност, не има Александър Александров, тясно асоцииран с БНС и директор на а, изключително проблемна фундация, който зомбира млади, загубени младежи да атакуват хора като мен, като цитира мръсни долни педофили. Това са обращенията, които чухте. Сега тук е ключово отвъд е, моя въпрос към вас. Е, разпознавате ли тези лица? Този въпрос беше ли ви зададен и защото полицията заинтересували се от това какво се случва, как реагира в този момент. Пазеше ли ви от тези нападки и обиди, и имаше ли някаква форма на сблъсък в който вие сте участвала, защото прочетох и различни интерпретации? за сблъскване между две жени. Не знам дали вие сте една от тях. Дори не става дума за сблъскване между две жени. Аз много внимателно а, прочетох изявленията от страна на политическа партия и възраждане, в което се твърди, че до сблъсък, словесен сблъсък се е стигнало след като цитирам, хомосексуалист от женски пол, Нападна жена, дошла да изрази гражданската си позиция. Нямаше никакви други словесни сблъсъци между жени. Бях продължение на часове пред киното, така че явно става дума за мен. Наричат ме хомосексуалист от женски пол. Никой не съм чувала по такъв начин да се обръщат към човек. Въпреки, че моята сексуална ориентация никога не е била изваждана на, на показ. Аз а, а, държа тя да остане в сферата на интимния живот. Дискретно съм в това отношение и не обичам хора, които парадират с това да обозначават сексуалната ориентация на други или да ги притискат да я разкриват. Още повече, че към мен беше отправена силна клевета, че съм предизвикала сблъсък с друга жена. Има кадри, които много подробно и много ясно показват как една от протестиращите жени, която влачи след себе си невъръсно момиченце, дърпа го за ръка, зад гърбами пред очите на родната полиция и се опитва а, да крещи в а, ухото ми омразна реч, като в същото време, когато аз се обръщам към нея, се позволява с среден пръст да започва да интимничи по лицето ми, да върти средния си пръст по моето лице, което предизвика естествената реакция аз да я отблъсна. Това също се вижда аз, просто я отблъснах самозащитно от себе си. Сега има видео, така че това видео най-вероятно би трябвало да се гледа не, от, не само от журналисти като мен, но да се види и от полицията. Полицията, която е присъствала по време на този сблъсък пред кино Одеон, смятате ли, че тя си свърши работата и взе ли тя страна? категорично не си свърши работа и категорично да взе страна, съвсем явно е отново от видеото, от действията и от начините по които ми беше отговарено от страна на полицията. Защото тази случка, която ви разказах с а, интимния среден през полицията ми, не беше възприяна по никакъв начин от а, полицията и имаше намес от тяхна на страна, едва след като аз отблъснах жената. Тогава полицията се обърна към мен и започна мен да изтласква. Цялата тълпа, крещяща срещу мен, всъщност не беше изолирана. Полицията беше с гръб към тях и ги пазеше. Така се прави, когато пазиш някой, ти гледаш навън към опасности. Полицията се държа с мен като към опасност и се опита да ме изтласка, въпреки че културно разговарях с тях и се опитвах да разбера какви, каква е аргументацията. В крайна сметка никой не направи никакъв опит да аргументира защо протест който не е съгласуван с общината и протича в продължение на часове, не се разпръсква въпреки агресията, въпреки омразната реч, въпреки явните обозначителни знаци на проблематични организации свързани с забранение неонацистски луков марш, въпреки че им обърнахме внимание, дори да речем тогава на смяна са били не недостатъчно информирани, обучени полицаи, обърнахме внимание. Ето, виждате, тук има хора с тениски на съюза на националните е, легиони, оглавяван създаден от Христо е, славения в е, Луков марш. Човек, виждате, че има хора, които е, вдигат е, е, хитлерийски знаци срещу нас. Тези хора се държат с нас е, унизително, без никакви основания. Кажете ми защо? Попитах полицая, който беше надвесел, над, над мен и ме избутваше с е, всичка сила. Защо на мен се крещи, че съм гнусен, мръсен педофил. Той те всъщност може и на мен да го казват това. Вие нямате доказателства, че го казват на вас, ми каза полицая. Тръгнете си сега, защото създавате проблем. Тоест, излиза, че проблем са хората, които искат да гледат бългийския филм номиниран за наградата на Европейския парламент. Лукс, защото резултатът от този сблъсък е сваляне на прожекцията, спиране на прожекцията на филма «Близо». Така ли? Така се оказва. Оказва че нямаме право да гледаме филми по най-чувствителни обществени теми, нямаме право да се изказваме за тях, нямаме право да възразим на това, което се бълва като клевети, като реч на омразата, като антисоциални послания, поголовно пръскана в обществото ни. Недопустимо. Галина, последно, пасявате ли се от е, сблъсъци и от е, атака спрямо хората, които ще дойдат на шествието за демокрация, обявено? за четвъртък вечерта? Винаги а, имам основание да се опасявам от това. Във всички наши протестни шествия и други акции за човешки права, свързани с правата и на лъгавата общността, е имало провокатори, включително цитираните от мен на хора. Имахме сблъсък с тях и през месец Март в това отношение. Разчитате ли полицията да ви защити и да е на място? Надявам се, но се съмнявам. Галина Лачева е една от потърпевшите и свидетелите на провалената от страна на крайно десни активисти прожекция на номинирания за наградата на Европейския парламент, белгийски игрален филм Близо, част от София Прайд филм Фест, който предшества София Прайт. Интервю на Ирина Недева с Галина Лачева, една от потерпевшите от сблъсъците пред кино Одеон, поради провалената прожекция на белгийския филм Близо, носител на Гран-при от Кан, с номинации за Оскар и Златен глобус и кандидат за филмовата награда на Европейския парламент. Очакваме и да разберем докъде е стигнала проверката, разпоредена от вътрешния министр по случая.